Na mchungaji Joseph raingia kutoka Washington Seattle karibu na wakati mwako asante sana asante sana mtumishi wa Mungu Inashukuru Mungu kwa kuwa hata kama mitambo inalete tabu bado ye anatuelewa zaidi na hivyo ana mpango mzuri kwetu sisi zote na hivyo wasikilizaji wetu mahali popote pale mko ni ile ili tuweze kuingia moja kwa moja katika kuangalia neno. Na ningependa tuombe ili tuende moja kwa moja. Na popote pale tutegea hebu tunyenyekee tuweze kuomba wombe Baba wetu na Mungu wetu nao sana wewe uliyeko kwako na wewe ulioko na wewe utakao kuwako tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi nyingine umetupatia ili tuendelee kuliangalia neno lako linalotosha na wewe tunaomba kuwako kwa roho wako mtakatifu miongoni mwetu na ndani yetu iweze kudhihirika unapoendelea kutupatia neno lako na kwa kuwa neno lako linatosha na wewe na litasimama daima milele tunaomba na sisi utusaidie kulichukua na kuliamini kama vile lilivyo ili jinsi linavyosimama na sisi tuweze kusimama tunaomba kwa ajili ya mitambo ambaye ilikuwa na hitirafu, Tunakushukuru kwa sababu ya kuishughulikia na tunaendelea kukuomba ili baba wa wiguni mkono wako ukawe juu ya radio hii. Dipo kila wakati tuweze kupata nafasi ya kulipeperusha neno lako. Eguru wako mtakatifu aweze kutuhudumia zote tunapoanza hadi tamasha. Naomba katika jina la Yesu mokozi wetu. Amen basi jana tulikuwa tunaangalia juu ya Yakobo baada ya kutoka katika huru katika sehemu ile ya Mesopotamia na tukaona ya kwamba yeye alisikia sauti ya Mungu iliyomwambia ya kwamba imewadia wakati wa kuweza kutoka na kwa kweli alitoka kwa Rabani akiwa na wake zake na na, na, na wale na, masuria wake na wale watendakazi na vitu vyake vyote alivyo kuwa nazo na baada ya siku tatu tukaona Rabani akagundua ya yakwaba Yakobo ametoeka naye akamfuata na kwa siku ya saba akampata katika milimani huko lakini Mungu kama vile alivyo kuwa amemwambia Yakobo maana yeye anapotoa ahadi ni lazima atimize akamw akajidhihirisha kwa Rabani na akamwa na akamuona atuweze kumrejesha Yakobo sehemu hiyo amuachilie aende na baada ya wao kuweza kuongelezana hapa na pale hapo tuliona walifanya karamu kubwa sana huko katika milima milimani na wakaachana kwa amani na wakaweza kuweka naziri mahali pale ya kwamba hakuna atakae kuja kuvuka kwa mwingine kwa njia isiyo faa na ndipo tukaona ya kwamba Wakarara na waki waki wakiwa waki, waki na karamu kubwa sana ya kuagana na ndipo asubuhi Rabani akaweza kurudi kwao na Yakobo naye ya akarudi kwao hivyo ni kusema kutoka hapo Biblia inaonyesha hakuna njia ya kuweza kufahamu Haa watu wa kinarabani mambo yao yaliendaje katika hata hali ya kuabudu Mungu lakini Yakobo akaenda kufuata nyayo za babu yake Ibrahimu na ahadi ya Ibrahimu ikawa na yeye na Mungu akaendelea kudhihirisha kwamba yeye ndiye atakao kuwa akiweza kufuata hali ya ahadi za Ibrahim. Na siku hii ya leo nilikuwa nataka nilikuwa naona tuweze kuangalia usiku ambaye ni usiku uliokuwa mbaya sana kwa Yakobo unaitwa usiku wa kuendelea kungangana. Na tunaangalia katika kitabu cha mwanzo a ni katika sura ya a ni sura ya 32 na mbiri, na, na tatu tukit tunapoangalia hii tunaona ya kwamba hata kama yakobo ali, aliweza kutoka katika kule kwa mjomba wake Aliweza kutoka akiwa na mali mingi huko Peden na tunaona pia alipokuwa anaachana na, na mjomba wake basi ikawa sasa ni kukwea kuelekea nyumbani Tunakumbuka ya kwamba ni Mungu aliyemwagiza sasa urudi kwa wazazi wako ama kwenyu. Na hata kama alirudi na akatii aliweza kuwa akikumbuka yale ambaye alitendeka kwa muda wa miaka ishirini ambaye amekuwa nje. Na alikuwa anakumbuka hata njia aliyoipitia akija kutafuta mjomba wake. Anakumbuka jinsi alivyoweza kumu kumuhadha baba yake na akaweza kukumbuka dhambi hizo na kuweza kumkera sana ndani ya mawazo yake ya kwamba nikupitia ajili ya dhambi aliyoitenda kubwa sana ya kumdanganya babake hiyo iliyomfanya akae akiwa mgeni katika nchi ya wenyewe na alipoangalia milima ya kwao iliyokuwa inaendelea kukaribia sasa. Jambi yake ilikuwa inametemeta anaiangalia. Na hata hivyo alipofikiria juu ya ndugu yake alijihisi kweli hasaahili kuingia katika ile nchi ambaye baba Mungu alikuwa amemwahidi Kwa sababu alikuwa anakumbuka ndugu yake alikuwa anatafuta uhai wake. Na hasa wakati huu labda akimuona atafikiria amerudi ili kuweza kuja kumnyang'anya mali ya baba yake ambaye siku zote amekuwa akidai ni yake. Na Ukikumbuka kwamba hata Esau alipoteza uzaliwa wa kwanza kwa sababu ye hakuwa na haja hiyo ya mambo ya kuabudu Mungu bali alikuwa anaangalia juu ya mali ya ulimwengu huu. Na ndipo Mungu alipoangalia Yakobo akaweza kumuoa kumhuruimia jinsi alivyokuwa anataabika na shida nyingi katika safari yake na hapo hapo Mungu akaweza kumletea kundi la malaika kundi mbili likaweza kuwa likimtunza Yakobo na Yakobo akaweza kuliona kundi lile na akashukuru sana na ndipo akaita hili ni kundi la Mungu. Maanake ukiangalia katika kitabu cha mwanzo mbili haya ni ya kwanza na ya pili. Inasema ya kwamba Yakobo akashika njia yake na malaika wa Mungu wakakutana na yeye. Na hai Yakobo alio alipowaona alisema hili ni jeshi la Mungu na mahali pale akafaita mahanemu. maana yake ni kundi mbili la malaika Na ndipo basi tunaangalia tunaona ya kwamba alipo sasa kuwa anaendelea na anapokaribia nyumbani aliweza kuanza na kuwazua ni vipi zitakavyotokea kati yake na ndugu yake ukumbuke ya kwamba hata wakati walipokutwa na Rabani katika milimani je eh, kundi hili lililokuwa likiongozwa na huyu kijana mchungaji ambaye ni Yakobo Wawao wakuo wamejihami katika mambo ya vita. Na na sababu kubwa ni kwa sababu Mungu alikuwa amemwahidi Yakobo ya kwamba mimi nitakuwa nawe kila uendapo nami nitakulinda. Na, na Yakobo anaonekana aliamini maneno haya maana aliyoyatoa Mungu ambaye ndiye aliyotoa maneno haya ni mwaminifu na hawezi kukula maneno yake akisema atakubaliki hakuna atakayeweza kuzuia baraka hiyo na ndivyo basi akaona vizuri kwanza atchukue mbinu za kuweza kufahamu vile ndugu yake atakavyokuwa na akaweza kutuma eh, kutuma abassand ama mawakili wake wakaenda huko kwa Esau kumuelezea ya kwamba Yakobo yuko hapa na kwa sababu ilikuwa inafahamika tangu zamani ya kwamba yeye na Yakobo yeye na Esau Mungu alikuwa amesema mdogo ndiyo atakaoweza kutumikiwa na mkubwa sasa aliweza kuwaelezea hawa watumishi wake vile watakavyoenda na maneno hasa watakaosema sema watiseme yao bali watasema yale aliyowaambia na akamwambia hivi ndivyo mtakavyosema kwa sababu alikuwa anajua hata Hesabu alifahamu ya kwamba Mungu alikuwa amesema yeye atatumikia Yakobo na ukikumbuka ya kwamba alipokuja na kukuta mibaraka imeondolewa na hana mbaraka baba yake alisema ya kwamba wewe utatumikia ndugu yako. Na kwa hivyo akawaambia mtaenda na mtakapofika kwake Mweze mkuambia mtumwa wako Yakobo. Ukisoma katika kitabu cha mwanzo mbili. Nde, akawaagiza hivi. Muambie hivi kanikuagiza anaagiza watumishi wale anatuma akasema mwambieni hivi wana wangu hivyo ni kusema yeye amekuwa sasa ndiye mtumwa yeye amenyenyekesa ndiye atakaonekana ni mtumwa wa kutumikia Esau kwa hivyo ni katika hali ya kuweza kuangalia jinsi anavyoweza kulipa mazara ambaye alifanya kwa ndugu yake na ndugu yake aweze kumtamehe kwa hivyo anasema muende mmwambie Esau mmwambie hivi ndivyo hivi ndivyo asemavyo mtumwa wako Yakobo nimekaa ugenini kwa Rabani na kukawia kawia huko paka sasa Kwa hivyo Yesao atakapozikia ya kwamba Yakobo anajiita mtumwa wa Yesao hata kama atakuwa na asira ataona huu kumbe huyu mzuluhuraji huyu sasa ameona hawezi kujua lingine ila kuja kunitumikia na kwa hivyo alikuwa ni njia moja ya kuweza kuondoa yani ile uoga wa Esao asifikirie ya kwamba huyu ni mtoro aliyotoroka na sasa anakuja kutafuta mali ya baba. Na kwa hivyo akaelezea pamoja na kumwambia mtumwa wake Yakobo. Akawaambia hivi, mumwambia hivi. Ya kwamba Eh, na nami ninang'ombe na kondoo na watumwa na wajakazi na hivyo nimewatuma hawa ni nikupase habari kwa hivyo anataka kueleze uh, Esau aweze kuelezewa na afahamu ya kwamba yeye sio sio vile alivyoenda Mungu amembariki na ana mali hivyo haji hapa ili atavute mali ya baba yake esao anataka kumwonyesha ya kwamba hata mimi mahali nilipoenda Mungu alinibariki nami ngombe na ninakondoo na ninambusi ninawatenda kazi pia kwa hivyo yakobo akataka ya kwamba Eh, Esau afahamu yeye ana mbuzi yeye ana ng'ombe yeye ana mali haji kufuatafuata zile za baba yake hivyo Esau atajifaya atajipa moyo ya kwamba oh kumbe huyu mtu sasa hata amekua tajiri kwa hivyo hana ma, na hana haja na mali ya baba na wakati watumwa hao wake wa, yaakobo walipoenda kisha wakaweza kurudi na habari na wakasema ya kwamba Esau anakuja akiwa na jeshi la watu 400 Yakobo akujua kama wanakuja kumlati ama wanakuja kumuvamia ama wanakuja kufanya nini Ukisoma katika kitabu cha mwanzo mbili, haya ya sita wajumbe hao wakarudi kwa yakobo akamwambia esau anakuja nako na watu moja miongoni eh, pamoja nao hii ilikuwa ni eh, hali ya uoga mwingi sana ulioweza kumpata huyu mtuwa, mtumishi wa mungu na hakuwa na lingine na sasa ukikumbuka ya kwamba yeye hakuwa tayari kupigana lakini ninashukuru Mungu kwa sababu wakati shida kama hizi zitakapotukuta maana watu wale tunaoendelea kuwa waminifu hadi wakati Yesu atakaporudi ni lazima tutapitia shida kama hizi za Yakobo wakati ule unapoendelea kutenda dhambi ukumbuke shetani katika nyakati hizi hizo atakuwa akikukumbusha dhambi zote ambaye haujatubu yakobu kila wakati shetani alikuwa anamuonyesha dhambi yake na hata kama alikuwa ametubu bado alisikia inamkuwa nzito kwake na shetani alikuwa anatafuta njia ya kuweza kumtenganisha na Mungu kwa kumuonyesha kana kwamba yeye hata na haja na hakuna wakati atasemehewa. hivyo hata na sisi katika wakati wa mwisho Shetani atajaribu kutuonyesha ya kwamba hatuko suruhu na Mungu lakini anapokuwa kuonyesha hivyo unapaswa kumwambia ya kwamba neema ya Mungu inanitosha kwa sababu Biblia inasemaje ni kwa neema ya Mungu sizi tutaokolewa na Mungu anasema ya kwamba wote wanaompenda na wale wanazo shika sheria zake hata Hivi ni kusema hawatapenda kitu chochote ili waingie katika ufalme wa baba lakini ikiwa wanampenda Yesu atawahurumia na atalipa fidia na wewe utaingia na wengine wanashangaa chikia ya kwamba hayo sio kitu ya kukutisha na ninataka kusema nini nataka kusema ya kwamba Mungu anajua njia zote na mipango yote ambayo ametupangia sisi watu wake ni mipango iliyo bikamilifu Sasa hapa Yakobo hawezi kurudi kwa babu kwa kwa mjomba yake na hawezi kwenda mbele kwa sababu anaogopa Basi akaweza kuchukua kampani yake ambaye ilikuwa haina silaha hata kidogo ndipo akaweza kuwagawanya wakiwa vikundi viwili na akasema labda kikundi kimoja kikivamiwa basi hiki kingine kitapata nafasi ya kuweza kutoeka. na ndipo basi akaendelea pia kuomba Mungu wa bigudi. atimu atimukumbusha ya kwamba uliniahidi uli wewe baba ya kwamba utanilinda kila niendako utakuwa pamoja nani naye bwana anasemaje wewe ndio an, anamwambia yakobo yakobo anamwambia Mungu ulisema wewe Mungu iludi kwa baba yangu na ulikuutakuwa pamoja nami na utaweza kunimulikia na kuweza kuwa mwangaza kwangu usiku na na pia kuwa nuru katika njia zangu lakini usoma katika kitabu hicho cha mwanzo na mbili aya ya tisa mpaka aya na moja Anasema mimi kweli sistahili hizo hara, ha, rehema zako Lakini Kitu e, kitu ninao kihitaji hata kama umenipa hizo neema na rehema ambaye sistahiri kupewa maana mimi nilipita hapa nikiwa na fimbu na sasa nimerudi nikiwa na makundi nasaki tuninao kuomba ewe bwana ulioahidi ya kwamba utaniongoza ninataka unilinde kutoka kwa mkono wa ndugu yangu ambaye ni Esau na kama ninavyojua ya kwamba yeye analia anataka kuokolewa kwa mkono wa Esau manake ana watoto ana mabibi na sasa ana sana na kama vile Wapendwa, ningependa kuwatangazia asubuhi hii ya leo. Ni ya kwamba mara nyingi tunapoomba, tunaomba na tunasahau, maana kesi sisi sana. Lakini madamu tunavyoendelea kuishi, tunastahili kujua ya kwamba Mungu hakuna ombi hata moja ambaye hajibu. Mungu anajibu maombi yetu yote na anaona ndani ya mioyo na anaona wakati wa kujibu na anasema hivi mkaniombe sasa katika jina langu ili niweze kuyatimiza kuwatimizia mahitaji yenyu yote maana anasema hapo mbele naye bado hamujaomba lakini sasa ombeni kwa jina langu na chochote kila mtakacho kiomba mimi Bwana asemwa nitaweza kukirudisha. Na ndipo basi Yakobo akaomba Mungu aweze kumsaidia na akamkumbusha ahadi zake na akamkumbusha vile alivyomwaahidi ahadi za maana. Na sasa wako katika mto wa Jabat ipo sasa baada ya kuwagawanya hawa makundi akawavukisha kwa huo mto na akawe wakaweza kuwa ngambo ile ya mto na ye akabaki pande huni mwingine akaona ni vizuri aweze kujitenga aweze kwenda kuongea na Mungu na Mungu huyu ndiyo aliyokuwa tu pekee yake ambaye anasalia kuwa na tumaini kwa huyu mwanamke na kwa kweli alisi, alikesha katika maombi na alipokuwa katika maombi Mungu akaintervene kwa njia ya pekee Yeye ameweza kutanguliza watoto na wake zake na makundi yanafuatanafuatana na, na lile kundi lilosalia ndilo sasa ili analigawa pia na akabaki tupu tupu ndipo basi akiwa tupu tupu akaweza kupata nafasi ya kumsujudu Mungu wa kweli ilikuwa ni mahali palipokuwa na uzuni sana katikati ya milima kitu aliyokuwa naona usiku huo ni nyota tu lakini katika tumaini lenye mibaraka, ilimpariji na akafanya yale tutakaona Na ndipo alipokuwa anaendelea alikuwa na hofu sana na anaona hata kifo kinamkaribia sana Lakini yote hii akakumbuka ni yeye aliyojiletea kwa dhambi aliyoitenda Na hapo hapo akiwa anawaza na kuwazua akawekelewa mkono naye sasa akajua ni adui wake amekuja na amemshika na mkono na ndipo basi biblia inasema ya kwamba shetani naye alikuwa anafanya kazi sana kuona angemkumbusha haya yote ili amfunge kabisa asiende kwa Mungu hivyo ndivyo shetani anavyotupinga wakati tunapotaka kukaa na Mungu na yeye anatuonyesha Mungu huyu ni wa kipendeleo na yeye hawezi kamwe kukubali maneno hayo hivyo yeye mwenyewe anapofanya mambo kama yale kupitia kwa kuwa na tashwishi kwamba Mungu anasikiliza malio kirio chako ama maombi yako hakuna wakati tashwishi itakaa pamoja na, na, na ukweli ndani yako na ikiwako unafukusa ile uponyaji na kwa sababu uponyaji ni vitu vya Mungu anasikitika sana anapoangalia sisi tunateseka lakini hata hivyo vitu vinatuzunguka ambaye zingeweza kutusaidia kama tungeweza kusisoma. na ndipo basi tunaona ya kwamba yeye akawa sasa ni Maraika ambaye ni maraika wa nuru na ndipo basi huyu aliyomwekelea mkono alipoweza kuendelea kuona ya komo vile anavyojimudu katika kupambana maana alikuwa na fikiri ni mtu anayotafuta uhai wake hivyo ametoa nguvu zake zote na mbinu zake zote na ili aweze kupambana na huyu mwanadamu lakini kulipokuwa kuna karibia kupambazuka yule mwana yule yule yule akaongea sasa. Kumbuka katika restoring hii wamekuwa wa kirestro waki wakiwa gizani na hakuna anayofahamu mwingine maana giza ni nene. Lakini iliwadia ya kwamba basi Yakobo akaweza kunyang'anywa mke wake Uh, Yakobo akaweza ku, uh, ku, kuwa ondoa wake wake, wake zake kwake na kabati yake pekee yake. Na le, sasa maraika anamwambia niache sasa kwa maana kumepambazuka mimi nataka niende zangu. Hapa ndipo sasa alijua kumbe alikuwa akipambana na na Na, na, maraika. na ndipo naye akasema hapana siwezi kukuacha mpaka unibariki katika mwanzo two ukisoma kutoka aya 24 utaona alikaa peke yake wake, ote, wake, wake, wake, wake, wake wote wake wanawake wote ameweka mbele watoto ameweka mbele na bila wajakazi wote na vyombo na akachagua na wadi za kumpatia ndugu yake anatavuta mbinu zote za kufanya suruhu na huyu ndugu yake na ndipo basi maraika alipoona Yakobo anangengana naye na nguvu zake zote akamguza katika paja na akateguka na alipoteguka ndipo aka ndipo aka, aka, aka, akaweza kumwacha akaweza hata kama alisikia uchungu hakuachilia aliendelea kushikilia akisema sikuwaachi mpaka unibariki Paraika anasema niache anje, ni anje kumepambazuka niende zangu lakini Yakobo akasema sikuwaachi paka unibaliki. Yakobo hapa anasema kabisa sikwati usiponibariki. Dipo 27 anasema basi wewe unaitwa nani? Akasema yeye anaitwa Yakobo. Lakini akaambiwa wewe sasa hautaitwa hautaitwa Yakobo. Yakobo maana yake ni cornman. ni mtu ambaye anahadaa watu. Akawa sasa wewe hautakuwa ukiitwa hivyo basi utaitwa Israeli kwa kuwa umeshindana na watu na ukashindana na Mungu. Na dipo basi alizia na akatubu dhambi zake na akaomba sana. Ukiangalia katika kitabu cha Hosea 12 aya tatu mpaka ya nne. Anasema ya kwamba huyu ya kobo ni yule yule tu aliyoshika ndugu yake katika tumbo ya mama yake kisiginu. Na alipokuwa mtumzima alikuwa na nguvu kiasi alishindana na Mungu. Na hivyo akaweza kuwa na, juu, na nguvu juu ya maraika na akashinda ndipo basi bwana wa, wa majeshi anasema hiyo ndiyo kumbukumbu kumbu yake hivi ni kusema yeye alipofahamu huyu ni kiumbe cha kutoka mwigunidio unaona hafanyi kusema ya kwamba sitakuacha kwa ujeuli. maanae kama hivyo ndivyo alivyo kuwa anasema ule maraika angemwangamiza alikuwa anasema sikuwachi maana ana, ana, ana, ana, ana amenyenyekea na ameungama dhambi zake na amezitubu na sasa anataka asamehewe. Na Ndipo basi maraika akaweza kushinda maraika akaweza kumsihi na ndipo basi katika njia hiyo Alikuwa na uwezo juu ya Maraika Na Maraika aliweza kumzungumzia. Na kwa sababu ye sasa katika siku zote na katika safari hii amekuwa akiendelea kujuta kwa sababu ya dhambi, ameziungama na kudhililia sana. Hapa sasa akaweza kuonyeshwa ya kwamba angegojea tangu zamani zile angeweza kuchukua uzalio wa kwanza maana Mungu alikuwa amezungumza na akasakaahidi lakini nguvu zake alizitumia na, na ujaja ujanja wake ndio unaomfanya kuweza ku, ku, kupata shida hii hata na sisi ni mara ngapi Mungu anatuonyesha njia zake anatuonyesha mapito yake na sisi tunataka kwenda kivyetu Mungu wa mbinguni hata leo na kesho na jana anaendelea kuonyesha ya kwamba neno lake litasimama daima milele na anasema hakuna neno lililotoka katika mdomo wake litakaoweza kumrudia bule lakini wapendo wa dunia nzima imeweza kukanyaga sheria ya Mungu na unajua labda hapa hujafahamu katika the entire bible Hakuna mahali pengine Mungu ameandika. Ni mahali pamoja tu katika kitabu cha kutoka ishirini. Hapa tu yeye mwenyewe aliandika na chanda cha mkono wake. Na akaandika ya kwamba kwa sababu wewe na mimi na yule mwingine hata kama hatujaenda Egypt ile ambaye ni, eh, ni ni ni misri ya kidunia inayolinganishwa na kule kwenye dhambi sisi tumetolewa katika misri ya dunia hii kutoka kwa dhambini na ndipo basi Yakobo Mungu alipowatoa wana wa Israeli baadaye sana tutakuja kuangalia Aliwaambia mimi ndiye ni kujitabulisha anajitabulisha katika sura hii ya kutoka ishirini. Anasema mimi ndiye Bwana Mungu wako niliyokutoa katika katika mi, nyumba katika eh, katika eh, Misri. Utoke katika nyumba ya utumwa. Na kwa sababu nimekutoa na nimekukomboa kutoka kwa hiyo nyumba ya utumwa. Basi usiwe na miungu mingine ila mimi Mungu anadhihirisha wazi kwamba akiwakomboa watu hataki waweze kuendelea kushirikiana na na miungu mingine ni wakiwa wako upande wa Mungu wanabaki wakiwa upande wa Mungu. Ndipo basi neno linaendelea linasema katika hali hii akaweza kufahamu kweli kama angelingojea Mungu Angeweza kupata hii has, hii ulizaliwa wa kwanza bila shida lakini sasa shida zote zimemkujia zime kwa sababu ya shida alizojiletea. Na dimo maraika basi akamwambia kwa sababu ya hiyo jina lako utaida hautaitwa Yakobo bali wewe umeshindana na Mungu na ukashinda utaweza kuwa mtu wa kushindana. Katika kitabu cha 32 haya ni hiyo ya ukiangalia kitabu cha mwanzo mwanzo na mbili. deity akamwambia sasa hautaitwa yakobo utaitwa israeli manake umeshindana na Mungu katika mto huu wa jaba Alikuwa amekaa peke yake na alikuwa analia na kuomba na kumu, na, kumu, na kumuita Mungu siku zote. Na Mungu anasema tutakapomwita wakati wowote tunamuita ye yeah, anasikia. Alisikia Yakobo. Na hata wewe anaweza kukusikia. Usiku mzima waliweza kurestore na maraika na hata hakujua ni maraika lakini alitoa nguvu zake na hakukoma aliendelea kufanya bidii. Hivyo nasi tunapofanya bidii kumtafuta Mungu madamu anapatikana. Naye anasema atapatikana kwetu na atakuwa a, atakuwa a, ametufungulia juu ya ukweli wa Mungu kuweza kuufahamu. Wakati huu Yesu mwokozi wetu akiwa mbinguni hako katika Hekaru na binguni ambaye ni mahali patakatifu anapoendelea kuombea watakatifu wa Mungu hapa duniani lakini wakati atakapotoka mahali pale basi wanadamu wote hata wale hawajawata kuwa wamehukumiwa hukumu yao itakuwa tayari imeweza kufika kilele chake manake kuna kitu tunaita kule binguni investigative judgment ama ile hukumu ya upelelezi ya kuweza kujua watu wakiwapo bado katika dunia hii hawa watu wana ujumbe huu ambaye ni wa maraika, watatu na je wanataharishwaje na ujumbe huu kumuiliki Yesu anapokuja kwa hivyo utaona ya kwamba katika siku hizi za mwisho Mungu anakusanya watu wake waendelee kutavuta kwa udi na uvumba uweza kufahamu ni wapi tuko katika unabii tumetoka wapi na tuko wapi na umwendo gani nyumbani na ndipo Yesu atakapotoka katika hekaru hiyo atasema maneno haya yaliyo katika kitabu cha Ufunuo 22, Haya aya ya moja inasema wenye kudhurumu ataendelea kudhurumu na mwenye kutenda dhambi ataendelea kutenda dhambi mwenye uchafu ataendelea kuwa mchafu na mwenye haki ataendelea kuwa mwenye haki na mwenye mwenye kutakaswa ataendelea kutakaswa anasema tazama ninaja upesi na ujira wangu upa pamoja nami kulipa kila mtu kazi kazi yake ilivyo Anasema mimi ni alfa na omega, wa mwanzo tena ni wa mwisho. Na hivyo aya 14 anasema, wakoheri wale wanaozivua nguo zao, Wawe na amri kuendea ule mti wa uzima. Kumbe ata mti huo ambaye ulikuwa katika mbustani Kitu ambacho ni chamaana sana ni kwa sababu Huyu uh, ni kwa sababu uh, Yesu bado angali katika mahali patakatifu hivyo atakapotoka atasema maneno hayo na kwa kweli ataendelea kumaliza kazi na anasema waheli wale watakaovua nguo zao wawe na amri hivyo ni wale wanaoshika amri za Mungu ndio hawa ndio watakaoweza kusonga na kukwea kuendelea kukaribia ule mti wa uzima. Na wakati huu roho wa Mungu anaendelea kuondolewa katika ulimwengu. Na kama vile Yakobo alivyoweza kutishwa na kifo, hivyo ndivyo watu wa Mungu watakavyotishwa na watu hapa duniani, manake watakapoona hasa mapigo saba yameanza. Wengine watakuwa hawana hiyo mapigo maana watu wa Mungu Biblia inasema wale ambao wamemfanya kuwa kimbilio lao yeye mwenyewe atakuwa ni ngome yao usiku na hata ikiwa kuna bahari inao na kuenda kwa kati watu wa Mungu Mungu atafungua njia waweze kujiponya hivyo eh, eh, ningependa pia ujue hivi ya kwamba dhambi yoyote unaoitenda shetani anairekodi katika rekodi yake na hiyo dhambi ambaye amezitenda amume, ameziandika zile unazozitenda huwa ana, ana, ana, anaenda kuwakilisha mbinguni na kusema wewe na mimi hata kama tumekataa maagizo yake ni kwa sababu hii na hii na hii mnakumbuka vile alivyo kuwa natoa sababu kwa ajili ya ayubu na kwa kweli Ayubu alijaribiwa sana na mke wake alipojiangalia na akaona bado yuko ibao. Akaweza kuona hata afadhali wewe mwanamume atukane Mungu aweze kukufa. Hivyo watu watakapokuwa siku za mwisho milango ya rehema imefungwa. Watu wale ambaye hawata kuwa upande wa Mungu ni lazima wataingiwa na shetani uweza kuangamiza watu wa Mungu. Na ndivyo basi katika uh, unaposikia taabu ya Yakobo, ndipo unastahili kusoma vitabu hivi, kitabu hiki cha mwanzo sana, uweze kuelewa Yakobo alikuwa na shida gani. Na duu unaona uvumilivu utuwema na hali ile ambaye e, watu wa Mungu anayostahili kuwa hiyo ndio itakaweza kuleta chuki kwa wale ambaye hawatafuata. maraki anasema katika kitabu cha Yohana wa 1:5 aya ni ya tatu na mapenzi ya baba ni haya. Tushike sheria zake nazo sheria zake hazina shida. Yohana 14 aya tano anasema Yesu mwokozi wetu kama tunampenda kweli kweli ni lazima tuizitunze sheria zake na kwa hivyo mibaraka hata kama itakuwa bado inaendelea kumiminwa na Yesu wengine hawataipata na ndivyo basi wapendwa wakati mwingine shetani anapuuza anatuonyesha ya kwamba Mungu atakuwa na kusamehe ama hata hata sana kuangalia tudhambi tudogo ambaye tunatufanya lakini katika uh, uh, katika na na ya Yakobo Mungu anaonyesha ya kwamba hata ruhusu zambi hata, hata tone moja iingie na ni lazima watu waweze kujimudu wache kufanya dhambi maana kama vile alivyo shuhulikia Yakobo na shida ambaye Yakobo alizokuwa nazo wale ambaye watakataa kujiweka suruhu wakati huu watakuwa na shida nyingi zaidi lakini tushukuru Mungu ana Yakobo tunaangalia na tunaelewa shida zake hivyo hata hata kuwa tunateswa na na roho wa Mungu ameondolewa katika ulimwengu huu tutaweza kusimama kama vile neno linavyoahidi tukiweza kudai ahadi zilizo ndani ya maandiko Na ndipo historia ya Yakobo ni historia ya kutufundisha sisi tunaofikia misho ya historia ya dunia hii maana haya haya aliyoyapitia Inatupasa tuweze kupitia kwa maana ni neno la Bwana linasema hivyo na ndipo unaona ya kwamba anasema na kwa wale wote watakao tubu watakuwa wanajikana wao wenyewe na wataweza kujitoa kwa Mungu na ndipo yale hata wanao endeleza maone maendeleo Mungu ataendelea kuyabariki Hivyo watu tunaokaa katika wakati wa mwisho anasema hakuna lolote tunaoweza kufanya hizi tu tujiokoe lakini isipokuwa ni kumwangalia Yesu aliyesurubishwa, na kuweza kumpenda na kudhihirisha imani yetu kwake kwa njia ya matendo maana imani isipokuwa na matendo hiyo ni imani ambaye imekufa ndipo basi Yakobo alishinda na alishinda kwa sababu alijitubidisha na aliweza kuwa determined na akaweza kuendelea kuomba Mungu zaidi hata wewe na mimi tunastahili kuomba Mungu atupatie ujasiri kama vile alivyopatia uh, Yakobo na alipompatia ujasiri ule akaweza kuwa mshindi. Lakini wale wanaokataa kuacha dhambi itakuwa ni shida sana kwao. Wale wanaokataa kumtavuta Mungu madamu anapatikana. Wakati Mungu ambaye hatakuwa akipatikana. Hivyo watakapo jaribu kumtavuta. Kwa hivyo ni wakati wetu akutavuta wa Mungu madamu anapatikana. Na Mungu mwenyewe anasema hata kama tutatesezwa na tutapitia mateso makubwa na shida za usiku na shida za mchana tukiwa usiku tunapigwa na baridi na mchana tunachomwa na Mungu anasema atalipishia watu wake katika kitabu hiki na nane aya saba na aya ya, ya ya nane anasema hivi ya kwamba ni vipi Bwana Mungu atakaa bila kuweza kuwa ku kuwa, kuwa, kuwasaidia watu wanaomlilia usiku na mchana Natwa, nataka niwaambie atawalipishia haraka lakini atakapokuja mwana wa Adamu atapata imani ni ombi langu ya kwamba imani ambaye inatokana na neno la Mungu Ndiyo Yesu anauliza kweli watu watakuwa nayo unaweza kushangaa anapouliza kweli watu atapata watu wanao imani ni kwa sababu watu wanaliata neno wameanza kubuni mambo yao wenyewe na wanafanya eh, eh, wanakuwa na imani ambaye hazijajengwa katika misigi ya neno hiyo mbele ya Mungu haionekani kama ni imani. Ana imani huja kwa njia ya kusikia na ni kusikia tu neno la Mungu. Hiyo wa Ibrania kumi, haya kumi na saba Ni Nikusikiliza neno tu neno la Mungu, sio maneno mengine. Hivyo Mungu atusaidie tuwe na imani. Tusimame imara. Tujifundishe katika kisa hiki cha Yakobo na tujue ya kwamba hata na sisi tutapitia mateso kama haya haya. Je, Esau atakapokutana na ndugu yake, mambo itakuwaje? Sikose kuwa nasi siku ya kesho tukiendelea katika kuangalia visa hivi zitakaoweza kutusaidia kusimama kama vile neno inavyosimama. Mungu wetu atubariki na ikiwa ungemuhitaji unge Yesu aweze kuwa bwana wako akuongoze katika hatua ya, ya, ya hatua ya nyingine kukumkaribia zaidi na ungemfungulia moyo wako siku hii ya leo anaposema tazama niko mlangoni mwa moyo wako bisha nami nauliza ni nani atakao nikubali naye anasema nitaingia ndani ya moyo wake na nitakula na kunywa na yeye ikiwa hilo ndilo ombi lako mzikilizaji wangu popote pale uliko ningependa pamoja nami tuweze kuomba ili Bwana aingie akunywe awe mgeni wetu sasa hata na milele tuombe baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi nyingine umetupatia kuweza kuliita jina lako tunashukuru kwa sababu ya visi, kisa hiki cha Yakobo Mungu anatusaidia kuweza kuelewa kabisa Fida nyingi ambazo tutapitia katika ulimwengu huu na vile wewe mwenyewe ulivyopanga ni ya kwamba utaendelea kutusaidia katika hali na katika mali maana wewe ni tajiri mkubwa na hivyo tunakuomba katika jina lako uendelee kutudumisha na kutusaidia ili kama vile neno lako linavyosimama hata na sisi tusimame mpaka mwisho Niombi letu ndani yake Yesu mwokozi wetu. Amen. Ah uh, sandesha mchungaji Geoffrey Ngige katika makala ya neno litoshmama ndugu mpendwa ndugu msikizaji na mimi nikuombe barikiwa na makala haya na ukitaka kuongea pamoja nashi usi uh, usi kose moja kwa moja katika nambari yake mchungaji Ngige 2532136020 212532136060 Katika makala haya ya neno litoshmama Asante sana na hadi hapo wakati mwingine huyu ni mchungaji Geoffrey ingia kutoka Seattle Washington nami majina yangu ni Orina Ontini na ikiwani abagushie globalradio.com na neno litu mama